Я вірю в це. У дитинстві мені заборонено було навіть згадувати про Левка. Бо черкаси чомусь стали нашими ворогами. Я не могла зрозуміти, чому. Адже Марина і Тиміш так любили одне одного. Навіщо було їх розривати? Чому треба вважати ворогами Тимошевого батька і брата? Мої наївні запитання доводили маму до істерики. Вона зачинялася у своїй кімнаті і голосно плакала. Тато страждав не менше, ніж мама але намагався не показувати цього, адже мав бути опорою для нас. Кожного разу він кидався втішати її, падав перед нею на коліна, цілував руки, обличчя, а мені наказував ніколи більше не ставити таких дурних запитань. Але я не розуміла, чому ж вони дурні. Коли пан Мандрика забрав Левка з собою, про нього вже можна було говорити. Мої батьки дуже шанували пана Тадея і вважали його більш ніж лікарем – який допомагав татові позбутися болю. У нього гарна освіта і вроджена делікатність, широкий світогляд і оригінальне мислення, альтруїзм і гуманістична філософія. Так говорили про Тадея Мандрико мої батьки. І він дуже полюбив Левка. Мар'яна казала, що навіть рідний батько його так не любив, і якби його у Левка не було, пан Мандрико, вочевидь, усиновив би свого учня. Потім мама дуже не злюбила Левка, але спочатку вона не злюбила Носкальську владу, яка забрала нашого тата і відібрала у нас землю. А тоді вже й Левка, бо він цей дурний хлопака, з якого пан Мандрика стільки років робив справжню гідну людину, взяв та й повірив їм. Та для мене Левко той хлопчик, з яким ми катались на човні і рвали лілеї, який врятував мене на мосту, який вперше обійняв мене, як голосно стукало тоді його серце? Іноді мені здається, що саме за ті хвилини, коли на небесах вирішувалась, залишитися мені на мосту чи скочити в безодню, левкове серце стало моїм. Я взяла його своїми, ще дитячими долонями з його грудей і поклала у свої. Може моя половинка, що залишилась після смерті Маринки і вижила тому, що поруч завжди відчувала левкове серцебиття, я буду любити його завжди, таким, яким він є, де б і яким би він не був. Тато казав, що люди, які збираються прожити разом усе життя, мусять бути хоч трохи рівними, не конче за статками, але обов'язково за освітою, загальним розвитком. Якщо хтось один освічений а другий зовсім неграмотний, темний. Про гармонію не може бути й мови. Гармонія – це основа подружнього щастя. Бо пристрасть минає, шаленство зрештою вгамовується, і якщо між людьми немає взаєморозуміння, якщо вони по-різному бачать світ, то це ні до чого доброго не приведе. От вони з мамою обоє люблять читати, слухати класичну музику, на театральні вистави аж до Луцька їздять. Я здогадувалася, на що тато натякає. На те, щоб його дурненька доня доброго всерйоз не захопилася левком. У мене інше середовище, переді мною школа і гімназія, бали і вишукане товариство. Але склалось так, що ми обоє пішли однаковими стежками. І вчилися, і в той же час не здобували офіційної освіти. Я не поїхала до міста, не змогла перебороти свою агорафобію. Моїми вчителями стали тато з мамою, а ще Ян, якого тато запросив з Луцька. Левка ж навчав Тадей Мандрика. Звісно ж, пан Тадей не давав Левкові уроки музики та малярства, заради яких мої батьки найняли Яна, і не змушував його перечитувати стільки художньої літератури, як змушувала мене моя мама. Але він, попри загальну освіту, давав йому ази чогось значно важливішого, практичнішого, потрібнішого для життя. Пан Мандрика був не тільки талановитим костоправом, а й дуже добрим вчителем і справжнім філософом. Я не знаю, куди подівся після тієї ночі капітан Рубльов. Мар'яна каже, це добре, бо навіщо мені тримати у своїй світлій голівці всякі жахи? Немає того злецького чоловіка, того анцеболота проклятого, то й добре, без нього навіть дихати легше стало. Тепер ніхто не буде мене лякати та чіплятись до мене. Мабуть, вона має рацію. Вчора прочитала книжку про загадки мозку. Тато купив її у Варшаві під час останньої поїздки, якраз перед тим, як німці захопили Польщу. І він любить такі видання. Чи любив? Я вичитала, що іноді мозок блокує пам'ять, щоб не травмувати психіку і вберегти себе самого від зайвих потрясінь, який ще виявляється розумний мій мозок. Не можу пригадати, що було тієї ночі до приходу Левка. Зате то припам'ятаю, як прибіг Левко, і як він притулив мене до себе, і як сказав, «Не плач, вишенько!» Серце його стукотіло так само, як тоді, на мосту, ніби воно було у моїх грудях, ніби досі оберігало оту мою половинку, яка залишилася після смерті Марини. Цілий день просиділа у погребі. Мар'яна зачинила мене там і ключ заховала. Левко попередив, що буде облава. Усіх, кому більше 14 років, мають забрати до Німеччини. Я туди не ходжу, ненавиджу нацистів і нікуди не збираюсь їхати зі свого дому. А якби мене взяли силоміць, мабуть, не доїхала б.